Uh, beraz, bi das ni ni or, ez uh, baina bai, gida talda jendea lere eh um, kitali in, interesatua dela, iniz e jende biltzen ditu eta bai urtero uh, jaiten aldut, bai, jaikesekin mintzatzen dotik jendea lere bai motibatzen dela kilometroak erosteko. Enpresak instituzioak? Bai, bai, tenetarik bada eta bai aurten ere enpresa enpresa ezberdinak eta enpresa behi batzuek ere inplikazio behia erakutsi ditute euskarari euskara importancia emanez. Mezker? Mezker? <hazio>